Senyores i senyors, bon dia! som -hi. Aquest és el programa número 29 del TAP Esport de l'era independentista. Perdó, retallada, període, aquí paga descansa però aquí cobra... El qui cobra també programa destinat a totes aquelles persones que la pilota els agrada més a la ulla. Carambes, carambites, comencem a tenir problemes. El pernil ja se li comença a veure l'os. Anant molt bé, és possible que surti per fer uns quants tacos, que també és bo, barrejat amb un bon formatge d'ovella o cabra curat i regat amb un bon vinet i no fa falta que ens anem molt lluny. Aquí a la vora, al costat mateix de casa, bueno, aquí ja ens queden uns quants quilòmetres, pensant que estem volant, eh? Se'm fa molt i molt bo de vi. A veure, de set no hem passat pas, oi? Aquesta nau també porta un gran assortit de vins, vins de tots els països, de les contrades més inimaginables, però aquí a dalt, a uns quants milers d'en llum agrada trobar vi del costat de casa! És que avui, per no variar, és dissabte 4 de maig de 2013. Són les 12:44 minuts, amb una temperatura de 17.1 graus centígrads, amb una humitat del 53% i una pressió atmosfèrica de 1017 hectopascals. Benvinguts! Avui, Maria, que se peguen les lentejas, pues por mi com si se quieren matar, pel 107.3 de la vostra FM! No patiu la nau del TAP té suficient menjar i beure per parar un regiment, vaja, el que seria per donar i per vendre. Lògicament, nosaltres el venem o el vam vendre quan vareu entrar per primera vegada amb unes superofertes si el que volíeu eren caixes. Clar, que us he d'explicar, ja ho sabeu, ja us hi vareu trobar, però tot això ho dic per la gent que des de la comarca de la Bregadà ens està sintonitzant, vaja per si la temporada que ve volen utilitzar aquest servei de viatges on tothom més benvingut, això sí, pagant, eh? I és més, si coincidiu amb nosaltres a aquesta hora, també ho donem, gratis, sí, sí, per la cara, per la patilla, és la, el nostre happy hour, on no farà falta ni que us desplaceu. Expliqueu-los, expliqueu-los com les gasta el nostre exquisit servei que us suportarà a on vulgueu. Ara bé, els que van tenir por a volar, però volar, volar, eh? i vem i veu perdó, desitjar quedar-vos a la comarca, només ho podeu escoltar. Això tan sols... Això tan sols és pels que en el seu dia varen agafar el viatge amb el pack d'esports. Doncs com dèiem, no és tan sols el pernil que se li veu l'os, tan sols és la punta de l'iceberg. És com si diguéssim en un sentit figurat, perquè en la realitat és en tot el magatzem que se li comença a veure l'os. Per altra banda, també us diré que és un senyal inequívoc de que estem arribant a casa, on podrem gaudir finalment d'unes vacances merescudes. Em refereixo aquí a la Terra, lògicament, des del setembre que estem immersos en una voràgin de conteixements transmesos per les nostres entitats esportives, aterrant un any més en l'Equador del programa. Ara bé, perduts anirem nosaltres si no anem a esverinar el que succeirà properament a la comarca de la Bergalà. També per això ens enlairem tant i ja posats a enlairar-nos vam anar marxant i marxant i marxant fins a arribar en aquest planeta i que com en els serveis està situat Alfonso Madreta. El dimecres passat va finalitzar un gran i nombrós torneig de futbol en categories Benjamí i Juvenil, nombrós per la quantitat i qualitat dels equips participants, Un any rere any molts nens de la comarca del Berguedà i comarques veïnes es van aplegar al municipal de Porreig. Doncs, per tot ells, va dedicada la cançoneta d'avui. D'això farà, farà ja uns quants anys... I és que ells són Pilaion amb el tema Happy Children. I és que si ells estan contents, els nanos, nosaltres també. Per això, l'adjudicarem a ells, a tota la catxella que va córrer com veneig al camp, al municipal d'esports. Salutacions cordials! uns com anada en eh hem estat parlant... Perdó, uix, ara salta, ara que estàvem parlant, eh? eh doncs això, hem estat parlant del torneig que pagaria de, de futbol aquí al Municipal d'Esports. Hem de fer 5 cèntims més, perquè a partir de la 1, falten 6 minuts ara en aquests moments, a partir de la 1 tindrem, després de la publicitat, si, si, si tot va bé, eh? tindrem, eh, no sé si són 4, 4 persones que han organitzat eh, la, cursa, la cursa memorial... La cursa ciclista Memorial Ramon Garriga. Sí. Després parlarem amb ells, però ara a ja m'ho una miqueta, doncs ja que he fet cinc cèntims del, del futbol sala. Anem a esverinar què va passar, no?, doncs un futbol de nivell es va veure en una nova edició del torneig juradors BBUBA que va organitzar entre diumenge i dimecres el Club Esportiu Porreig amb la participació de 38 equips d'arreu de Catalunya en les categories a la Ví i Benjamí, unes 3.000 persones, van viure de primera mà el desenvolupament d'una competició que té com a objectiu celebrar una festa de futbol base. En la categoria Benjamí, el Futbol Club Barcelona es va proclamar campió després de superar en la final el Real Club Esportiu Espanyol, que és quasi que, com que ja es veigués eh, a venir, per 4-1. Eh? Però, eh, perdó, el gimnàstic de Manresa i el Vic, Riu primer, van ser tercer i quart classificats respectivament. déu Unidó do el campionat que va fer el gimnàstic de Manresa perquè els va, va ser el vencedor en categoria a la Ví. Va derrotar a la final al gimnàstic de Tarragona per un rotund 4-1. També semblava el resultat que, que, que es donava més. Eh? El Futbol Club Barcelona i l'Espanyol van caure a la tanda de penals de les semifinals corresponents. de. nhi -do, doncs el primer guanyador per categoria Benjamí al Futbol Club Barcelona i el guanyador de categoria a la Ví va ser el gimnàstic... De Manresa, el club esportiu Poreig, que en les samarretes de tots els equips porta el nom i dorsal amb la tipografia creada per Anna Vives, va aprofitar el torneig per convidar-la a fer la sacada d'honor envoltada al centre del camp pels 400 jugadors i entrenadors participants en el torneig. El club bergadà va voler aprofitar l'ocasió per donar a conèixer als futbolistes i al públic en general que hi ha persones com l'Anna Vives, que, tot i tenir una realitat diferent, té síndrome de Down, tenen dret i capacitats per tenir també les seves oportunitats a la societat. El Club Esportiu Forigs va demanar públicament el vot per l'Anna Vives com a candidat al Premi Català de l'any. a parlar de darts, i de darts de punta de plàstic que fa la setena lliga per equips que juga el dijous, Cal Riera Bar Nirvana, i en terreny poliesportiu l'Eternal Running demà a Berga, la sortides es durarà a terme a les 12 del migdia a la zona del Tursalet Bé, ens falten 3 minutets Donarem pas amb el Jaume, que el tenim aquí integrat En el programa, eh? Jaume, bon dia Bon dia Hola Hola, ara, ara se't sent uh, Què et sembla? Anem a repassar Més agenda Què dius? Anem a repassar més agenda, Jaume Sí vale, Ostres, amb les ulleres de veure-m'hi de prop No t'hi veig que amb tu, ara, eh? No et veig que amb tu, però bé, no sé qual Tant tingut Ascolta, normalment doncs parlar, si et sembla bé dels dars, però ara en aquest cas punta de ferro, eh, o de ser millor, Lliga Divisió d'Honor, cinquena jornada. Club d'Dars La Xarxa, Club de Dars Esplugues. Aquest partit es jugarà uh, les uh, avui aquí al Pub Xarxa a partir de les 5 de la tarda. Recordem els jugadors que podreu veure en cas de que no vegeu sita a veure aquest partit. És Oren Massana, Heinz Hill, Eduard Nazi iquillo avui a Unconcon. Al el nom. A Massana, Heinz, bueno, són cinc noms, eh. Eduard, després d'Eduard. Nazi. I després quillo. <ríe> Pardí. Quin nom, no? Jo. Pardí, jo. Com vulguis, eh. Um, és de Manresa, eh? És un fitxatge ja, ja l'any la passat ja el tenien aquí, eh? el Club de La xarxa jugava. és villano, per sobre de Don Quillo, eh? Quillo. I, pues, es diu Quillo, no? Li diem Quillo. Doncs aquest. Aquest també jugarà, eh? Podreu anar a veure un sevillano a jugar aquí a Porretge, eh? Avui a partir de les 5. També què us diré més? És pues que tenim, tenim uh, pel, que fa la, pel que fa als darts, un Open de de Parelles Cegues, Festa Major de Porret. Jo que ha estat un encert, això de les Parelles Cegues, per part de l'organització del Club de la Xarxa. Per què? Perquè doncs, faran com uns caps de sèrie, els jugadors més bons eh, i uns caps que no, són, que no han jugat tan habitualment, amb un nivell més baixet. Doncs, eh, què passarà? Que es, es barregeran uns amb els altres, llavors l'inscripció són de 7 euros per persona és doble cau, o sigui, en cas de que la parella que perdi es posarà en el grup de perdedors, però tindrà una altra oportunitat per guanyar i poder-se seguir classificant o sigui, de partides se'n podran anar fent, amb, amb l'avantatge doncs, que, si, de, de que saps que tocarà un jugador bo, o sigui... Que... Això ja ho sabeu, és el al carrer de l'Alzina, número 4 de Porreig. Pica-pica serà per tothom. Eh? La recaudació, els prèmits, aniràixis La recaudació, doncs, un 50% pel primer, un 30% pel segon, un 10% pel tercer, un 10% pel quart, i, i pel cinquè i el sisè serà un obsequi. Em sembla que és una taula de fusta d'embotits, eh? Això és 501, Diana, convencional, i això es farà dissabte 18 de maig,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 Són temps salvi i cal aprofitar-ho Tecnocolor t'ho posa fàcil Estalvia fins un 60% en la teva factura actual Informa trucant a Tecnocolor al telèfon 938 676 Innovació Qualitat Distinció Excel·lència Elegància Versàtil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 solo a sintonía de Radio Porrecha Emisora Municipal La primera emisora de Albargadá This 45 is breaking into the chart It could be number one Com podeu comprovar, encara no han arribat els de la cursa ciclista Em sembla que passen, els faltes falta res, un quilòmetre per, per arribar a l'arribada Mentre esperem també, esperem l'Albert, que suposo que arribaran ja tots junts agafats del bracet eh, Saludem també Josep Vilardell, que ha arribat Josep Vilardell, bon dia Has sentit la sintonia? No, no, ella era aquí també per parlar de bàsquet avui La setmana passada no va poder-hi ser, estava malalt, ens ha dit i rasol doncs que rahiem perquè amb la veu que fa, doncs, eh, és per creure-ho. I també que tampoc estem per justificar a ningú, eh. Doncs això que anirem a parlar mentre esperem els de la curs ciclista, anem a parlar com ens ha dit el Pol, de bàsquet i comencem pel bàsquet femení. Tercera categoria femenina A grup 4, 28a jornada, fase prèvia. El club de bàsquet Correig descansa. Ben bé. Josep, tens alguna cosa per dir-ne? Sí, bueno, el senyor femení, marxa de web, no ha guanyat 15 perduts. La setmana passada va perdre de trets, em sembla, bueno mm -hmm. està mm -hmm. mitja taula cap avall, però jo crec que no baixarà ni moment. menys Bé, està... doncs que descansi, aviam si el pròxim partit pot guanyar, no? Molt bé Molt bé doncs seguim, sots, sots 21 femení, nivell A, grup 2, 28ena jornada, fase prèvia. Informer bàsquet, verga, bàsquet femení, ripollet, B. Ells sí que no descansen, jugaran avui, estan jugant avui, o han acabat avui, a partir de les 11 aquí al pavelló de... Mm, què diu Josep? A mires el rellotge, segur que han acabat, eh? Sí, sí, han acabat. Ja han acabat, no tenim resultat. Doncs aquest partit, inforber, bàsquet, verga, bàsquet femení, ripollet, B, que començava a les 11. bàsquet femení, ripollet, B, que començava a les 11 Bàsquet masculí, Jaume, primera catalana, grup 2, 29a jornada. I fora de bàsquet verga, de de o Opalo-Sardanyola. Doncs aquest partit... O sigui, això, Això Jaume? Opalo. Espero que no està venint un Palo. palo sardanyola Ah, no, tu ets de Setmanat. Jo soc de Setmanat. No, no. Dir, no cau per allà, Sardanyola, no? No. No cert, sona, no? Sardanyola sembla que no està tal, el Vallès occidental. sembla que no, eh? No sé. Molt bé, no no. doncs està fora de l'abast del Jaume, el Sardanyol. Aquest és el partit que jugarà l'Informent Bàsquetverga de la Primera Catalana demà a partir de dos quarts de sis, aquí al pavelló de Porreig, a la capital. Ara. Digues. Ara que va el Bàsquetverga, sí. ho tens? És que jo ja no el tinc. No, no, no ho tinc, no ho he buscat. És que no s'ha trobat mai, això de, de... No tinc temps. Ja ho miraré la setmana que ve. Tinc temps just, eh? però sé Perquè... que feien una gran temporada. Sí, per això. Estan fent una gran està temporada. Estava a dalt, eh? Sí. Estava a dalt. Doncs la setmana que ve, si sembla bé, ho o, eh, ens ho dius, eh? Ens vale. Portes la informació del Club Basquet Berga, ja, que ara... tot, tot, i, tot i això encara parlarem amb ells. Suposo que serà abans d'acabar la temporada. I a més, ara ja s'està acabant. Bueno, encara deuen quedar uns 7-8 partits. Com a Potser sí. O amb el futbol, 5. Però doncs 6. Depèn. Si vas a fase, som més, però en teoria no. Molt bé. Nosaltres ens en queden 4. Però ser primera catalana i ser fase única potser se li més. A més. Quatre partits i esteu a... a... Bé, tu estàs amb els... Manresa, amb sí. Amb la Manresa, eh? Molt bé, doncs seguim amb la mateixa musiqueta perquè el que us hem de dir és que el Sots 21 nivell B, grup 1, 28ena jornada, fase única... Club de bàsquet mata de pera verd, Club de bàsquet porreig. Aquest partit es jugarà demà a mata de pera, eh? A... Ai, mata de pera. No? De pera? És mata de pera. Mata de pera. Em bueno, mata de perd, de verd, el... mata de perd. El sops 21, marxa 10è, 11 guanyats i 15 perduts. Bueno, una temporada... Sí, irregular, no? Perquè van mm -hmm. arribar a cinquena posició, estan a la 10 10è, potser ara juguen contra el cinquè. Ah, per cert, tu ja t'ho deus haver preguntat com és que no està la Mariona. No, ja ho sabia, ja ho sabia, van enviar un whatsapp, WhatsApp. un whatsapp d'empaïll. Ah, abans era un missatge per un SMS, sí. ara és un whatsapp. Ara és whatsapp, eh? Sí, sí, doncs em van enviar això i va comunicar, que no podria ser-hi avui, eh? Bé, doncs la, la gent que no ho sap, doncs la Mariona no ha pogut estar per, bueno, uh -huh. per un tema molt... Bueno, és igual, és igual. Ja ens explicarà ella demà, ahir demà, la setmana vinent. Eh? Sí. Doncs aquest partit es jugarà a Mata de Pere, com dèiem, a, demà a partir de les 7 de la tarda. deu no i l'horari, a les 7 de la tarda diumenge. Quina mandra. I pitjor de l'esteu del matí de diumenge. <ríe> Pot també, sí, sí. The jam, pump it up, while stumping, And the jam is pumping, look ahead the crowd and jumping. Pump it up, a little look the party going on the dance. Oh Bé, aprofitant aquesta sintonia tan guapa de, de, de l'Eurolliga i ficarem al Manresa eh, perquè sí. ens el deixàvem eh, i perquè volem que hi sigui i, i volem que hi sigui també eh, que estigui disputant algunes fases si més no de l'Eurolliga no serà aquest any, ni l'any que ve pot ser l'any que ve, no, depèn Depèn, seria molt precipitat, sí. però uns bueno, dos anys també esperaríem dos anys perquè hi siguessin. Eh? Diem que la Bruixa d'Or juga aquesta nit a la pista de Cai-Saragossa, al pavelló Príncipe Felipe, a partir de les 8. Una visita a Saragossa esperant decisions. El Cai ja s'ha classificat per jugar als play-offs i la Bruixa d'Or està pendent de si Punt Sarnau es decanta per continuar o no. Aviam, jo penso que el Caixer Agosti a tot per ser cap de sèrie, perquè si ets cap de sèrie té un equip més que Té força difícil, perquè té el Bilbao, el Bàsquet, el València i aquests que estan molt forts. I a més tenen jugadors que durant tot, i que abans no eren gaire res i ara estan començant a fer punts i punts i punts però bueno, ja es veurà. I un, res, dos segons, perquè augmentar el, el porret que ens han deixat les tres categories petites, el júnior femení nivell a dos, eh, juga demà a les sis contra el rem Remcat Cesúria i el caden masculí juga avui a les quatre contra el Solsona allà i l'infantil descansa. Molt bé. Bueno, ens ho deixat. Molt bé. I llavors... eh, eh, això fa els problemes de que sempre arribem just a les dues, sí. que volem Com... a pensar tant, volem a pensar tant. Com va tant i... el basquet del ba el Barça de bàsquet, com va la Lliga? Ara t'ho explicarà el Josep, perquè ara anem a allò, no? Josep, sí. la Lliga ben bé, no, però... Bueno, la Lliga va a tercer, però bueno, mm -hmm. sí. A uh, la Lliga es juga, els partits seran el 10, el dia 10, em sembla que es calen dijous. sembla que sí. Uh, I començarà la final 4, la Final Four, uh, CSK Olympiacos, una final, la final de l'any passat, no? La rebenja, que hi va haver que uh, la sompartida es guanyava de 24 a la mitja part i bueno, va acabar perdent el CSK. I jugarà a les 6. I a les 9 serà el clàssic a eh, Futbol Club Barcelona-Riguel a eh, Real Madrid, que a partir de les 9 em sembla que és en directe per Esport 3, em sembla. Di quin dia dius? Dijous? El dia 10. Dia 10 no, no sé en què s'escau. Vull ser en 4, 6 dies més uh, o, o divendres. Dijous o divendres, no ho sé. Bueno. És que només sé que és el dia 10, no he de treure. Doncs això, el dia 10 a partir de les 9 a la clàssic, eh? un, sí. un gran partit Tidàs, eh? Aiam, sí, teoria bueno, és que va, Aquesta setmana passada hi va haver clàssic. Sí. Va perdre el Barça de 13, però bueno, en veritat va perdre dos. Va ser que els últims dos minuts bueno, va començar a perdre pilotos i així estan molt cansats. Però també és dir que el Barça no va tenir el Navarro, no va tenir el Cisó Iguales, que són jugadors que t'hi uh -huh. donen tota la pista. I bueno, el Madrid va jugar amb força estona amb el Rudi... Uh, el Lluís va tenir molts minuts, el Xacho Rodríguez... O sigui, el Barça va jugar, diguéssim, amb més suplents, però amb molta qualitat, eh? En canvi, el Madrid potser va llogar més les, les espases que té els, els bons. Uh -huh. I a Marcelino Huertas, que, que estava molt emprenyat, no? Sí, o sigui, jo penso que aquell partit va ser com un tràmit, perquè el Madrid ja sabia que seria campió i el Barça no té gaire les opcions de cada segon. I per això jo crec que aquell partit no tenia més història que un partit de Lliga com... bueno, ja està o sigui... Sí, sí, com jugar amb el... Sí. amb el Bluysens, eh? Sí, bueno, no és el Bluysens, perquè el Madrid és el Madrid, el Madrid. però... bueno Però bé, amb, Madrid... amb, amb, amb, amb el que anava amb la amb amb que hi mentalitat hi joc, que, sí, sí. Amb la que anava al Barça, potser era per a disputar el partit i... Bueno, dic que el Xavi Pascual sempre va guanyar perquè hagués sí. pogut tenir... Ha estat jugadors que jugaran, sí. no? Però vull dir que, que, que és un partit potser que Potser costa més has estar d' inclús d'entrar en el partit de mentalitat, perquè saps que et trobaràs d'aquí una setmana una setmana, 15 dies, saps que tornaràs a jugar contra ells i potser llavors quan has de ficar aquest plus de mentalitat d'anar a guanyar. És que el Barça tampoc no tindrà obra to les són que no pot jugar a la lliga i' jugador molt bo defensivament. ja es veurà, penso que serà un partit molt diferent i serà un partit. Uh, està diferent que la del rei de 100 i escaig punts, jo penso que s'han partit més de 70 punts cap avall, perquè eh, s'han uh, bueno, no partit molt de trebat. Defenses? Sí, jo crec que s'han partit més de defensa que atac, però tenint el Madrid no se sap mai, o el Barça, uh, és que no sé, és molt difícil de preveure. Un partidón, eh, després sí. del Panathinaikos, ara el Real Madrid, ara ja la... A la, a la, com es diu, a la, a la Final Four. Quan bueno, dic o Barça d'envolva per apartut allí no no serà a final de la Copa del Rei. Exacte. Yeah. Però sí que es va classificar per la, la Final Four, four del hanbol, sí. no? Molt bé, eh, Josep, alguna cosa. Sí, sí, no vols parlar. Ah no, no. Escolta, allò que toca parlar dels Lakers. Ah, sí, ja han quedat eliminats ja 4-0, eh? bueno, fatal, perdien l'asta d'algun partit de 20 o de més, bueno, fatal, fatal. I el quadre no els l'he portat perquè encara queda una sèrie on un partit per disputar-se, que és el Chicago Bulls Brooklyn, que van 3-3 però han passat Memphis aquesta matinada i, i bueno, això el més destacat Memphis ha passat contra Clippers que un idó, una temporada va... de Marc i sí, companyia. companyia i hi ha hagut bueno, bastantes, bastantes bufetades dir-ho netament, eh? Mm? el Marc també ha hagut d'estar al mig han fet cops de caps a la panxa bueno, ha sigut un partit eh, dur a la BNB forces d'aquests però bueno, cèl·ltics també ha eliminat ja es veia per l'equip que té i ja està, això és el més destacat deixem aquí el bàsquet sí. I love this game, anem a parlar d'això doncs Perdó, ara com si indiguessin que era a partir de dos quarts de dues que vindrien, eh? O sigui, ens falta un quart encara perquè arribi. Nosaltres anem avançant molt, molt, molt, molt, eh? Um, perquè l'Albert tampoc encara no ha arribat. Ah, sí, però una cosa. Digue'm. Res, que deixat, que no havia vist. El Jordi Villacampa plega el 30 de juny. El president del... Ah, sí que ha arribat. Sí que ha arribat l'Albert. El president de la Penya plega el 30 de juny. <ríe> molt bé. Molt bé, ho deixa després de bastants anys ja, eh? Ah, sí. Que estava al capdavant del... sí. de la Penya, molt bé, doncs, Futbol Sala Femení, Jaume, tercera femenina, grup 2, 25ena jornada. Futbol Sala Tens Cacerres, Castellbisbal, Futbol Sala B. On hi haurà aquest partit? Al pavelló municipal de Cacerres. Doncs serà avui a partir de les 6 de la tarda. Primera divisió femenina, 28ena jornada. Deportivo Córdoba, Futbol Sala Cajasur, Futbol Sala Gironilla. Aquest partit també es jugarà avui. Futbol sala masculí, preferent... No, no, no, no, perdó, preferent catalana, no, que, que sempre deixem els de millor categoria, doncs... Eh, pel, per últim, Per últim, eh? Anem a buscar els de baix, que són tercera divisió territorial, grup 3, 20 i dozena jornada. Futbol, sala, jardineria, Corriu, Casserres B, Ballirana, AEM, associació esportiva. Alla, ja, home, molt bé. El camp... Pavelló municipal de Casserres. Aquest partit es jugarà aquí a Casserres abans que les altres, eh? Abans que les femenines, a partir de dos quarts de cinc... Segona divisió territorial del grup 2, 20 i jornada. Polinyà, futbol Sala B, la pobla de l'IAC Club de Futbol Sala. El camp? Complex esportiu municipal. Polinyà, aquest... aquest sí. Polinyà està al costat de Setmanat. Aquest et sona ja, eh? Sí, Polinyà és un poble al costat de Setmanat. Ah, -ha. i has estat mai, Polinyà? Sí. Sí? Per, per un mer... Ara estem fent un mercadona allà. Ja. Ah, <laughs> a Polinyà, i de què és bé aquest nom? No ho saps, eh, això? No sé amb Polinyà. Polinyà. Politja, bueno, no sé. Sí, una no, cosa rara, no? Sí. Polinyà. Jo, jo sí. em pensava que allò de, allò de les polilles, no? Però no, tampoc, no? Allò de la fusta, no? No, no, no. no Deixem-ho aquí, no cal que busquem gaire marader. En uh, aquest partit es jugarà a Polinyà, demà, a partir de les 11 de del matí. Primera divisió territorial del grup 4 vint i dozena jornada club de futbols a la ciutat de Verga, Riera de Cornellà, associació esportiva, JB. Aviam. Jo, jo, això, és un la no sé, Josep. això és un whisky. La no? J no sé, Josep. Això ha un whisky, no, JB. O Jordi. O Jaume, també. O Joan. Molt bé. El camp on juguen en aquest partit. El camp... Pavelló Municipal d'Esports de Berga Doncs ja ho sabeu, avui a la capital A partir de les 4 de la tarda Podreu veure el Club Futbol Sala Ciutat de Berga i el Riera de Cornellà JB. <ríe> I el següent, Jaume? Um, Beganers Martorelles Club Futbol Sala I, i què en sabem d'aquests partits? Doncs que jugarà el Pavelló Municipal de Begà no sé què em diu l'Albert, és que ara m'estan fent senyals. Uh, Albert, m'he quedat sense saber què em deies, eh? Què em deies, Jaume? Doncs que jugarà al pavelló municipal de vegà. No, no, no, no, no. Oh, estàvem parlant del següent, Jaume, de la primera divisió, i un altre equip, eh? És el futbol sala Peza, imagina que, serres, que No, no jugat... jo no el tinc, eh, mira. Ah, no hi és? N'hi ha altra pàgina, tampoc. Aquesta impressora, eh? Uh, que jugarà contra el Sant Just Futbol Sala B que jugaria perquè el Sant Just Futbol Sala B és un equip retirat de la competició per tant el Futbol Sala PSA imagina que Serra es descansarà aquesta setmana Per a Ferenc Catalana grup 3, 20 i jornada Ara sí, Vaganers Martorelles Club de Futbol Sala El camp on aquest partit Pavelló Municipal de Vagà doncs serà avui a partir d'un quart de sis. Bé, ara sí, finalment, són uh, les 12 i 20 minuts, entrarà l'Albert, parlarem de què parlarem, l'Albert? Les 12 no, la 1. Perdó, la 1. La 1 i 20 minuts. La 1 i minuts. El teu rellotge va retassat. No, no, és que és per... No és el rellotge, sóc jo que no veig que traça cavall d'un ruc, eh? Que que llenruc, eh? Escolta, doncs això parlarem d'això amb l'Albert. Ara bon sí. dia! Bon okay. dia, Jaume, bon dia. Josep, bon dia, Mariona. Bon... No, Què menys. tal? Ah, no hi yeah. Estem... Estem amb el fantasma de la Mariona. Bueno. Bon dia, què tal? Com va? Molt bé. Eh, Derrapant com sempre? Sí. Doncs va, comencem amb la meva secció. Avui sí. tenim molta feina. <laughs> <laughs> <Té>. <laughs> <ríe> no, no, res coses, coses, coses, sí, de, coses, sí, de, coses nostres de, coses de la gent de motor sí, se'ls Se puja eh, la gasolina al cap i comencem, ho... va, ja has parlat de l'entrevista que tenirem, suposo no he pogut estar al cas fins ara sí, sí, vindran breus moments, parlarem amb el Quintín amb el, el Quintín Vinagre, el president i el Manel Pas, el director de la cursa del memorial Ramon Garriga, però ara anem a centrar-nos en la primera secció del motor, que és el que interessa uh, setmana passada va una vegada i va haver el trial, la segona prova dels socials, ningú hi va anar no, no. bueno, no eh, ningú hi va, no, doncs? És que no, jo, no, jo no puc, no temps, jo, jo, jo, jo, jo és que encara no sé com sí. puc venir a fer el programa, eh? De sí. veritat, perquè... De repart. De repart, bueno, de Segona prova, doncs, com us deia, del trial socials del Borguedà, s'havia donat dues voltes al recorregut i la classificació, doncs, va quedar de la següent manera. Anem a repassar les diferents categories. Amb la categoria vermella van haver 19 participants i es van endur la victòria eh, Jordi Estany amb 18 punts. El segon va ser Eduard Planes amb 20, que no és el meu germà, i tercer va ser Marriva amb 22. Eh, la categoria verda, la categoria de trialers, pre-80 -pre van ser 25 participants eh? primer va quedar Josep Borrell amb 5 punts segon Eduard Gil amb 7 punts tercer Josep Figuera amb 9 punts i amb la categoria blava, que és la categoria experts hi va haver un total de 19 participants primer va ser Pere Junquera amb 14 punts segon Salvador Vilella amb 15 punts tercer Gaspar Vilaragut amb 15 punts també empatat i a la categoria groga, la que és la categoria de clàssics pre-72, atenció, només hi van haver dos participants una mica pobra aquesta categoria va guanyar Josep Serra, evidentment un dels dos de guanyar amb 8 punts que va quedar per davant de Nil Vilaregut. La pròxima cita és el 12 de maig a Sant Fuitós de Bages i us demano perdó perquè vaig intentar parlar amb la Meritxell i no em va poder passar la classificació general del, del campionat. Ho sento, jo no he pogut trobar-la, per tant, en dues curses hi ha un, un, un dominador, però de moment no podem dir-ho perquè no surt lloc la classificació d'aquest campionat. Parlarem amb el motoclub aviam si ho podem arreglar. I un, parlem també, no deixem el trial, en aquest cas el mundial de trial outdoor, que va començar la setmana passada, Beugna estàs el cas, Josep? Va guanyar el Fujinami, no? Sí, va guanyar Fujinami, atenció, és notícia això, crec, oh. destacadíssima del món del motor, que Toni Bou va no guany eh, un trial, en aquest cas l'outdoor, eh? El Toni va començar intractable perquè va guanyar la primera jornada, però la segona va ser de taqueix a Fushinami, també amb la Montesa, eh, que es va imposar doncs, eh, en les 12 zones de què va constar aquest de Gran Premi de Motegui. I moltíssima em sembla, pluja. Eh? Em sembla que ha quedat tercer. Sí, sí, moltíssima pluja. El Toni Bova va dir que això és una cosa que pot passar aquest any, ja que eh, ha canviat. Eh? Abans es podia fer una petita parada en el Mundial, ara no, ara és non-stop o sí, és continuar i no parar, no, es pot, no pots perdre temps. Tens un temps límit i et permet potser una mínima parada de, en, en una pujada que faig, és, és fer tot el recorregut d'una tirada. Ah, dir sí? Sí, per zones, eh, evidentment, per zones, i una tirada amb una petita pausa en un sector, però després, a tirada completa, i és clar, això és complicat, aquí hi ha... Però bé, bueno, el Toni tampoc té massa problema, perquè el, el dissabte va guanyar, per tant, vull dir que no... Però quines ganes d'això, és no complicar l'assumpto, no? Bé, bueno, això és tallar una mica les cames amb el que va davant, no? És com passa les categories. El Mundial, però, té 35 punts el Toni Bou, segon és el Fuginamin 33 i tercer la Dam Raga amb 30. I també vull parlar del Mundial de Superbikes, perquè el britànic Thomas Sykes, eh, que va fer la pole el dissabte, i l'irlandesa Urginy Leverti, amb Aprilia... Doncs van ser els guanyadors de les diferents carreres del Mundial de Superbikes la setmana passada okay. al circuit d'Assi. És a eh? dirte que el Marc com va guanyar el rally Sí, sí, ho van comentar. De... De... Sí, dir... sí, el rally de Qatar. De Qatar, ho van, ho van entrevistar ho van comentar, i, sí, i sí. va dir que encara no està al seu nivell. Bueno, però estalar, sí, no sí, entrevistes ja per tres que veurem sí. a Motorhomes, eh? per ser us dir, que veurem motor a Motorhomes una entrevista que es fer qui ja. Bueno, i llavors per avançar, encara que del, del 16 al 19 de maig es farà els X Games. Els sí, X -Games. també en parlem dels X Games, eh. Si preu una és un gran espectacle els X Games, eh. Hi ha moltes coses. Que parlarem a secció. la setmana que ve. Les games, la fins fins l'altre, sí, sí, sí, sí. eh, no anem tan enllà. Uh, Carles Xec, va ser desè amb les dues mànegues, i uh, és, és evident que Carles, des que ha tingut aquesta veritat lesió, li costa, li costa, i diu que està molt difícil el campionat, el pilot de Sant Fruitós, bueno, així ja veurem. En el Mundial Lideració, l'Engintolí, amb 111 punts, segon és Eugeni Laberti amb Aprilia, amb 83, i tercer, Chas d'Eivisa amb 83. El Carles Xec és d'12 amb 29 punts. Però bé, bueno, tot pot passar. I anem a parlar d'actualitat, perquè també hi ha coses aquest cap de setmana. També tenim coses, per exemple, parlem del circuit d'Uban, eh? tenim, tenim coses abans del circuit d'Uban, parlem de les 3 hores de resistència amb Vaspino 2013 que comencen el dia 12 de maig. L'única manera passat la informació perquè ho diguéssim au més viable possible. Uh, comença de quatre proves consta de 4 proves, que és Bagà, Cal Rosal, Guardiola, Bargadà i Cacerres evidentment és la mateixa de la setmana passada i els horaris de la cursa seran parlem la setmana que ve, això no té de poc de 8 a 9 al matí seran les distincions i els 9.15 entrenaments i de 10 o 12 hi la cursa el que sí que hi haurà demà al circuit d'Urban cada setmana hi ha coses al circuit d'Urban recordem que és organitzat doncs pel Monteclub Baix Bargadà un cop més és les 3 hores de resistència de terra eh? si voleu anar-hi demà, està programada doncs, en principi Uh, si res no varia la climatologia, perquè això sí que no pot ploure massa, eh, per aquestes coses, perquè és mica complicat. La, les, la, és la cinquena prova de la Copa Catalana de Resistència i uh, comptarà, doncs, en principi, amb pilots del Motoclub Baix-Bergadà, com ara Marc Almerc, Marc Mujal, Fran Serra, etc. Aquests són els pilots que participen en la, en la resistència d'aquí al Bargadà. Els ral·lis amb els parla la primera secció segona? ratllis, parlem a segona secció, segona secció eh? ja ha... et que tens ganes eh? hi, ha, hi ha coses sí, sí, hi ha barro, hi ha marro recordem, els entrenaments s'acceleran de, de 9 a 10, mentre que la sortida de la cursa doncs, serà dos quarts d'onze i un cop finalitzada, allà quarts de dues es donarà pas a la setmana de, de, de premis eh? entrega de, de premis i una última notícia per acabar abans de matar-ho tot. Eh, avui es disputa el Ralli Ciutat d'Igualada, és la 15 quinzena edició d'aquesta prova, puntual pel Campionat de Catalunya de Rallis amb la presència, evidentment, evidentment del pilot de l'escuderia Gironella, eh? Josep Maria Membrado, acompanyat en aquesta ocasió per Oriol Julià, no pas del seu habitual copilot, Antoni Ribollera, que ha canviat de seient. Ja m'agradia anar-hi a mi, ah, Josep Maria Membrado? Sí, ah, ah, però per un ratll ha canviat de copilot, Però no l'hem no no tingut aquesta temporada, eh? El tindrem, home, és sí? molt llarga, la temporada. No, sí, tant, molt sí, llarga. No és com la de... del futbol. Falta un mes, no? Falta un mes i que veiem. No, no eh, no patiu. Uh, a més, uh, a més dels pilots habituals del campionat, doncs, també prenen part el Josep Anton Domènec amb un Suzuki Swift, Lluís Mas, eh, amb un BMW, us sona Lluís Mas. Lluís Mas van anar a la classe de la meva mare. Imagina't, i a més a més ve per aquí por sovint. I el Josep Costa amb un porxé, tots tres de l'escuderia Gironella, i l'itinerari consta de 10 trams amb un total de 106 quilòmetres l'únic que us puc dir és que està corrent i que no tenim resultats la segona secció mirarem d'actualitzar els resultats uh -huh. i fins aquí ja està Albert ja, ja tenim que ja tenim molta feina molt bé has vingut amb el peu a gàstic sí, sí, no, i més a més aprofita aprofita si us una cosa que després la segona secció fa por eh tot sí, més perquè mira el, el, el, pad, el senyor Paz no, no, no, no sé si és de, de fàcil paraula, perquè és el, li costa, li costa. el que. Li costa. però bueno, ja tindrem a Quintín que. que lo bueno. de treure en pentes, eh? Bisarre. Bisarre,bert. nosaltres i si profitem aquesta cançoneta abans de que ens posem a dormir falten dos minuts per dos quarts de dugues abans de que ens posem a dormir i de que passem la segona part de la publicitat parlarem del torneig de futbol sala mixta 12 hores que s'està fent ara a Gironella el futbol sala sal a Gironella organitza un torneig de futbol sala a 12 hores al pavelló de Gironella avui ha començat a les 11 del matí els equips han de ser mixtes <ríe> van fent senyals i no, no, no, no sé què en diuen els equips han de ser mixtes un mínim de dues persones per sexe oposar, posar valia 5 euros tot això valia eh? I, la, i entrava l'entrepà més aigua, això ja ho havíem fet alguna, alguna altra vegada, no hem, no hem pogut no vam poder parlar-ne la setmana passada però sí que el qui vulgui que sàpiguen que Gironella-Pavalló Municipal ha començat a les 11 uns, uns partits de futbol sala que duren 12 hores i els equips que són mixtes allà podeu anar També parlarem d'en Calmet, que guanya amb veterans la, a la Quebranta Huesos. Sabinyanigo va rebre la Quebranta Huesos. MTV, prova... Això sembla de, de, de la música, eh, Jaume. Espera't. A <t> mi, <'n 'hi> <t 'n 'hi> Ara. Ara, tu ja saps què és MTV? No, bueno, no, però MTV bé alta, eh? Ah, bé, bueno, sí, per això. MTV... Sí, per la per s. MTV, vaya, ho diríem en català, MTV. És un canal de televisió dels Estats Units. Sí, que fica música, vídeos. Bueno, no, bueno. A coses, a sí, fan música, ara fan com series tinc, Sí, fan de... tanteria, ara de... sí. fan tanteria ja eh, de vegades. Exacte. No és, que, és, que és que dius què li posen aquí a la tele, no? Sí. Doncs això, aquesta prova de la Copa del Món de llarga distància, que es va reduir de 90 a 67 quilòmetres per la neu, entre els 837 participants, 14 va ser Christopher Bosque, del Tomàs Vallès, i en veterans, victòria del Guardioleng, Ricard Colmet de TV. TV alta, eh? No. Pel que fa, la caminada de Vià arriba a la 25a edició organitzada per l'Ateneu de Vià amb la col·laboració de l'Ajuntament arriba el primer diumenge de maig dia 5, o sigui demà aquesta caminada que ha esdevingut una de les més participades del Berguedà amb un promig de 900 caminants la caminada com sempre sortirà de la plaça de l'Ateneu a les 8 del matí enguany acompanyats pels gegants de Vià Cerni i Laieta per celebrar L'aniversari, Déu-n'hi-do, eh, amb els gegants i tot, Pff, això ja pot ser la hòstia Des de mitja hora abans es podran recollir els tiquets que donen dret a l'esmorzar, begudes, fruita i altres entreteniments. El seu preu és de 5 euros per als menors i 10, eh, per menors de 10 anys i 7 euros per a la resta. La ruta serà gairebé la mateixa que fa que la del primer any hi tindrà una llargada de 13,5 quilòmetres passant per llocs de molt interès com Santa Maria, Estany de Graugers Covinsar, Caça en Cots La Riereta <coughs> Perdó Perdó no, eh? Vull dir perdó del... d'això, eh? Perdó, no passarem pel perdó, eh? Sant Cerni de declarar pels que no han tingut en tinguin prou, la ruta es pot allargar amb 8 quilòmetres pujant fins al Molinot el pla de Cuforb i el grau, el terme de Capulat. El desnivell de la caminada curta és molt suau, amb la cota més baixa de 561 metres i la més alta de 802 metres. La llarga s'enfila fins als 1.051 metres. El passatge serà un any més, l'atractiu principal de la caminada, el contrast del cel, que esperem ben blau, amb els verds i grocs dels camps de Conreu, els boscos, que es desperten els massos que s'estenen arreu, fan de la passejada un pleer per a la vista. També s'organitza el ratll fotogràfic que arriba a la seva 21a edició. Qui vulgui participar ho ha de dir en el moment de la inscripció i afegir 3 euros a la quota. Caldrà disposar de càmera digital. mossèn Ballarín, molt amablement, ens ha fet el pròleg del programa com el primer any i amb la seva Brossa, exquisida, ens diu una caminada per espais coneguts acompanyada pel veí, que ho serà tota la vida. Potser no ho sembla a res. Més que en una enyorança del passat, és un pas endavant i un altre. Que a cada pas sigui com una festa a la terra prometent-li, que l'hem rebuda de vella i que la farem nova. La caminada d'Avià us espera, doncs. Per més informació, ateneu a Vià, tots junts, eh? guió caminada.blogspot.com.es I, i, i barra, i p, i barra, si us fiqueu tan sols ateneu a Vià guió caminada, blogspot, eh? sortirà tot la resta. Per cert, demà a partir de les 8 del matí... estem passant no gaire gaire 4 minuts de la mitja de la mitja hora eh? de dos quarts passen 4 minuts de dos quarts de com estem avui eh? de dos quarts de Dugas anem a passar doncs la segona part de la publicitat i ara sí s'hi sí, remparem aviam amb els ciclistes eh? perquè arribaran a partir de les Dugas Residència Sard Montmartre de Porreig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 Organitza Ajuntament de Porreig i col·labora també la UBIC, la Unió de Botiguers i Comerciants de Porreig. Esteu a la sintonia de Ràdio Porreig, emissora municipal. El 107.3 de la l'AFM. La primera emissora del Berguedà. Bé, bé, segueixen. Mira, ara ja passen un minut més, passen cinc minuts, ara sis. <ríe> Tampoc us diré tots els segons, eh? Passen sis minuts dos quarts de dues. Nosaltres, Jaume, avancem més feina encara, perquè els tenim aquí Fem fora. El... Però Fem vol entrar l'Albert també amb ells, eh? Fem el futbol. Fem el futbol. Anem, anem passant, anem passant. Fem el futbol i comencem pel futbol femení. El que passa és que hauríem de canviar la sintonia, no et sembla? Sí. Per parlar-ne més bé, no? Doncs vinga, posem la sintonia que toca, parlarem del futbol femení, perquè fa la segona divisió femenina, grup 4, Albert, no t'entenc, digue Ah, va, molt bé, ens falta una persona més, eh? una noia. Segona divisió femenina, grup 4, 26a jornada. Riu de Peres, club de futbol atlètic, Montmajor Futbol Club. Al camp. Municipal Cai d'Atenes. I ara tenim àrbitre, qui serà l'àrbitre? Aron Ayala Pérez. Doncs aquest partit es jugarà a Riu de Peres, en al municipal de Call d'Atenes. Avui, a partir de les 8... Següent, Jaume. Gurb, Unió Esportiva B, Porrets, Club Esportiu. El camp. Poliesportiu Gurb. I l'àrbitre? El Cavati Llussà. Doncs... Molt bé, Jaume, molt bé. Agà la de jugar avui a partir de dos quarts de cinc Let me feel like in... ara en categoria masculina, quarta catalana grup 1, 28a jornada. Sant Llorenç de Bruns, Club Esportiu Montmajor Football Club. Al camp Municipal Sant Llorenç de Mrunx. I l'àrbitre. José Antonio Romo Parejo. Ostres, sempre... Mira que... José Antonio Martín Romo Parejo. Ara ah, l'ha dit bé. José Antonio Martín Romo Parejo. A Sant Llorenç de Mrunx avui es desplaçarà per Pital Montmajor, eh? Avui, a partir de dos quarts de cinc, següent. Castellnou, Unió Esportiva, que serra el club de futbol. El camp. Municipal d'Esports Llisac. I l'àrbitre? David Nadal de Dios. Un altre conegut, eh? Aquest partit es jugarà, el Cacerres, eh? Es eh, jugarà avui a partir de dos quarts de cinc, següent. Avinyó, Club Esportiu, Berga, Club Esportiu. Al camp, un jugant d'aquest partit? M Municipal, Herms, Avinyó. I l'àrbitre? L'àrbitre Martí Ferrer Font. De moment, tots els equips de la quarta catalana, perquè fa aquí el jugant a fora, eh? el Berga, que es desplaçarà a Avinyó avui, a partir de les 4. No appetite, stack, no like. sight, Següent. Súria, Club Esportiu B, Vilada, Club Esportiu. El camp. Municipal d'Esports de Súria. I l'àrbitre. Víctor Orgaz Serrán. Aquest partit jugarà demà, a partir de les 4. A partir de les 4. I per acabar... Porrets, Club Esportiu B, Puigcerdà, Club de Futbol. Bueno, el primer, el primer de la Quarta Catalana i l'únic pel que fan els nostres representants que jugarà a casa, eh? Quin camp? El pavelló municipal... No, el municipal de Porreig. I l'àrbitre... Isidre Closa-Argeric. Aquest partit es jugarà demà, per això aquí el municipal a partir de dos quarts de cinc. Guardiola. Tercera catalana, grup 7, trentena jornada. Sempedor, club de futbol, Porreig, club esportiu. El camp en jugarà aquest partit. Municipal, Josep Guardiola. Doncs es jugarà el porreig que està esgotant les seves uh, últimes uh, oportunitats per arribar uh, en, en jocs de descents, que tampoc ho té molt lluny llavors ho repassarem uh, serà partit per demà, a partir de dos quarts de cinc següent Aviam, Olbant, Club Esportiu Súria, Club Esportiu El camp? Municipal d'Olban. Aquest partit es jugarà Olban demà a partir de dos quarts de cinc següent, Gironella Club de Futbol Atlètic B Sant Salvador de Serts, club de futbol. Això em sona... Aquests dos equips em sona a algo, eh? Jaume? De què? Ah, de derbi. Sí, no? Sí. Gironella, club de futbol atlètic B. San Salvador de Serts, club de futbol. A oh, quin desert es jugarà, això? <laughs> el, desert oh. de el desert municipal de Gironella. El desert municipal de Gironella. Ens hem d'afanyar, eh? Ens hem d'afanyar ja a acabar el futbol. Uh, doncs, com estàvem dient... El Gironella, Gironella, que marxa a quina posició l'equip local, Jaume? El Gironella a la 45-ena. No, no. no. 45-ena posició, Jaume, no fotis. a la 8-ena. A la 8-ena posició. M'he equivocat amb els punts. Quants punts porta? 45. 45 punts. Quants partits jugats? 29. Quants n'ha guanyat? 14. Quans empatat? 3. I quants perdut? 12. Quants gols a favor? 61. Per contra, 55. 55 l'equip eh, foraster el Salsador de Cercs que, qu a quina posició va? a la dissetena. Amb llocs de descens directe. Eh, amb quants punts totals? 22. Eh, Partiits jugats, 29. Elsos eh, partits guanyats, 6. Partiits empatats, 4. Partiits perduts, 19. Quants gols a favor? 43. Quans gols en contra? 76. Però aquest partit mm, aniria molt bé que guanyés el Sant Salvador Cercs, perquè el Gironella tampoc no s'hi juga massa res. Sant Salvador de Cercs té uh, 4 punts la promoció de descens, o sigui, no baixaria directament. Seria un bon resultat pel Sant Salvador de Cercs. Una victòria al camp del Gironella Club de Futbol Atlètic B. I així, que carai, així ho desitjarem. Uh, Gironella, que està a una alçada de 470 metres. estat del cel? Ha del cel es prové que plourà, però que també farà sol, una mica sí, de sol. Sí, farà una mica més de sol que plourà, però bueno, la probabilitat de precipitació de quan serà? Un I la quota de neu estarà instal·lada sobre els... 2.100 metres. La temperatura mínima? 7. I la màxima? 19. El vent, que estarà... No ho farà. No ho farà, estarà encalmat. Per tant, a quants quilòmetres per hora? 0. 0. Índex de ratxos uva màxim? 7. Què és un índex? Ultraviolat alt. Segona catalana, grup 4, trentena jornada. Gironella, club de, club de futbol atlètic, seient club esportiu. On jugaran? Al municipal de Gironella. Aquest és el nostre derbi intercomarcal, eh? Gironella, club de futbol atlètic, seient club esportiu. Jugaran demà a Gironella a partir de dos quarts de cinc. Primera catalana, grup 1, trentena jornada. A Via, Unió Esportiva, Gramenet, Milan, Unió Deportiva, Atlètic B. Al camp? Municipal d'Avià. I l'àrbitre... Miguel Escalera Aguilar. L'Avià, que està eh, apurant també les seves opcions per mantenir-se. Necessita una victòria i per això demana el suport de l'afició per fer front a un duel clau amb la Gramenet. Bé, aquest partit es jugarà avui, precisament a Avià, a partir de les 5 de la tarda. Ja ara ja els tenim instal·lats aquí... Sí, sí, després eh? de que haguéssin canviat els mobles, ja els tenim a la taula. Els de la cursa ciclista... <ríe> eh, bueno, més que tots, els urbanitzadors. A veure, Manuel, els cascos del Jaume, posarem una... micros, algú de tenir tres micros, altres no tindran. I el... Molt bé. Posarem una cançó ver... a, a dint? No, no, aquesta no, eh? aquesta és la que hem posat. Aquesta de l'any 83. Aquesta, a... et sona aquesta? Sí. I aquesta? Buu! Oh! <ríe> aquesta encara m'hi és. Amb això pedala segur, eh? Bon dia, bon dia nois, bon dia Quintín Vinagre, president de la Cursa, no, bon dia Manuel Pas director de la Cursa, bon dia. bon dia Sandra Garriga, que li toca més de la vora, eh? eh, filla del, de Ramon, bon dia Aida, amb representació dels juniors, que també tindran coses a dir. I bé, bueno, doncs re, dir que demà arriba la, cin... la... la quarta edició de la Volta Ciclista Memorial Ramon Garriga, en aquest cas organitzada per Bici Gran Dia, i que té un recorregut doncs, calcat el de l'any passat. Ja ho tenim tot a punt? Quin Tot enllestit? Tot a punt i tot enllestit. Tot enllestit. Que, ah. que no ploig. Costa't més el micro, perquè et penses que estàs al sofà de casa? Eh. Ara. No, no, no. Ara sí. <ríe> Estava molt bé. Ara sí, eh? trobes a gust. <ríe> bé, doncs està tot en marxa? Sí, tot està en marxa i bueno, esperar que fàgiu en temps que fàgiu en temps, no? sí, bueno. que en temps i, que, i que no passi res Molt bé. Eh, de 8 a 9 hi les inscripcions a dos quarts de 10 serà la volta de reconeixement i a les 10 en principi doncs, començarà la cursa això ho més la Sandra perquè és la que estarà a la taula controlant les inscripcions i controlant el volta a volta Oi que sí? així sí, de, 8 a, de 8 a 9 farem les inscripcions, sí. bé, és la primera vegada de la rata. Bé, no sí, passa res, Sandra. <ríe> I sí, sobre les 9 mitja, un cop ja estigui tothom amb, amb el número, així, fem la, la volta de reconeixement i després uh -huh. cap a les 10 no, comença ja la cursa. Aproximadament. Sí. Eh? Eh, hem de dir doncs, que val 10 euros eh, els que són federats i 15 euros els que no són federats. Per tant, ho de portar amb algun calent. Això sí, molts tindran premi, eh? Hi ha molts premis a repartir, moltes categories i... alguna sorpresa, no? Bueno, sorpresa no, hi, ha, hi haurà algun reconeixement al final. Una sorpreseta. Una sorpreseta. Sí. Però que el de la sorpresa ja ho sap o encara no ho sap? No. Jo ja me surriu. Sorpresa. <ríe> Persones <és> sorpresa. Bueno, Manel, seràs el director de cursa. L'itinerari és calcat al de l'any passat. L'itinerari és calcat al de l'any passat i bueno, serà un circuit urbà, estarà obert al trànsit però sempre amb la mateixa direcció de la cursa o sigui els corredors mai es podran trobar amb un cotxe de cara per tant cal recalcar-ho eh, això Josep el trànsit estarà parcialment tallat s'haurà de seguir no dos sentits de, de la cursa no, un sentit i sempre el sentit de la cursa uh -huh. és important això eh, tenim alguna previsió d'inscrits? l'any passat eh, uns 60 pot ser? Sí. no? l'any passat són 60, 60 sí. i alguna sí, sí. sí, per allà, per allà i aquest any perquè clar això va increixent sí, eh? sí no tenim no, no apuntar-se la gent no ho podem saber-ga. Eh al Sao Germain em va dir el Ramon em va dir que havia uns 18 de praula però les praules Dins. sabem que les se les el vent I, ara. I, I, actualment, i, eh? i si fa mal temps <laughs> encara més eh? sobretot sí. per part del govern les praules se les emporta el vent sí, l'any passat vam començar que estava plovent i amb això. tot i això vam tenir 50-60 inscrits sí. aquest any si fa bon temps doncs esperem una afluència més a, a l'home del temps quina previsió hi has sí. hola molt bona, bona nit <laughs> bueno, ho deixem també com a sorpresa no? una mica com Sorpresa, no, aviam. en principi farà bon dia, no? Uh, en principi farà bon dia. Que... Sembla que farà bon dia. I... Uh, sí? Digues, digues, sí? Potser, doncs dones. escolta, aviam, uh, aquesta cursa l'any passat vam tenir algun petit problema pel que fa... La, uh, no vam tenir problemes, uh, aparents problemes pel que feia la, a, a, la, a la marxa no? de, la, de, la, de la cursa, que es feia falta doncs, una ajuda externa com, com eren els Mossos d'Esquadra. Aquest any uh, ens ha passat del mateix... O no ens, no, ens, no ens farà falta? No, aviam, l'any passat eh, s'ho vam fer tot amb voluntaris de protecció civil i la petita col·laboració dels de, de vigilants locals. Aquest any disposarem de Mossos d'Esquadra que controlaran les rotondes de, de, de Cal Prat i de la carretera de la Guàrdia i disposem també de tres, eh, tres vigilants locals, a més a més de, dels voluntaris de protecció civil. Però, de fet, l'any passat no vam tenir cap, cap mena de problema. Hi va haver un petit... Eh, va ser una cosa puntual al camp de futbol que es va resoldre de seguida, però cap, cap, altre, cap altra incidència. No, sé que amb el tema de l'organització, de l'organització quan va haver-hi el tema d'organitzar-ho, sé que el Quintià ens va plantejar doncs que sí que ens feia falta i que fèiem falta diners per organitzar això. No, no. El, tema, el tema que va haver l'any passat va ser, que va ser quan es va parlar de que per disposar de Mossos d'Esquadra s'havia de pagar sí. i llavors ja vam decidir que no, no demanà Mossos d'Esquadra, ens ho fèiem nosaltres però aquest any no, hem demanat Mossos d'Esquadra i evidentment ens van, van confirmar que sí que vindrien, que hi serien presents i no hi ha hagut cap altre problema Molt bé, perquè veuen que realment també aquesta cursa cada cop tiba més Sí, sembla ja... que és sèrio, no? Sí. Sempre que veig és més seguretat sembla molt més sèrio la, la, la prova encara. Sí, i a més a més que no... no, no amb la gent que hi ha a l'afluència de corredors i doncs es, es preveu doncs, que hi haurà una bona tirada de gent eh? el recorregut és de 40,6 quilòmetres llavors eh, la gent la gent vindrà a partir de quina hora, Sandra? Sí, a partir de les 8 més o menys però... A partir de les 8 per apuntar-se, per inscriure's Per inscriure's, exacte A partir de les 8 haurien de ser allà per inscriure's sí, vale. sí, A partir de les 8, de 8 a 9 anem, anem fent, bueno, si, si va venir la gent doncs pues de mica a mica millor i i després i i ja ten el dorsal i està ja preparat per sortir a les 9:30. Sí. La xena de vanilles ja morsada, no? La gent, pues això no, això no ho sé. On soc cada es suposo que s'ades dos abans, no? eh, la, gent, sí. la gent, que venga a col, evidentment, eh ha de venir de forma individual, però els que són voluntaris que venen a col·laborar amb la cursa, que en total necessitem només pels controls de protecció civil, guàrdia municipal, Mossos i els que estiguin a les taules només de, de, de controls d'accesos són 29 persones més els que estan a les taules estem parlant d'unes 60 persones aquestes sí que disposaran d'un esmorzar tindran un, tiquet, tindran un tiquet i aniran a esmorzar al bar Osiris i això acaba a, a, a de la cursa clar, cosa, cosa que aquests, aquests ja s'ho guanyaran, no? sí, ja guanyaran durant tot el dia. i a més a més que no hauran d'esmorzar abans perquè eh, lògicament si han de fer la cursa la gent que es presenti ja ha d'haver esmorzat perquè clar, no, no pot allà esperar que o esmorzant, bueno, suposo, no sé com va, però em sembla un parell d'hores no, ben bones és... sí, hauria d'haver esmorzant la gent, no? Uh... 9.30, eh, reconeixement, eh, a les 10 aproximadament la cursa, constarà de 7 voltes, la de reconeixement, recordem que l'itinerari és sortirem d'aquí la plaça L'Olivera, enfilaran al carrer Pau Casals, Pau Casals, fins a la rotonda, diguem, de la residència Montmartí, engegaran pel desdoblament de darrere, fins a la rotonda de Cal Prat, i allà l'antiga 1411 per baixar per Calcases, carrer Llobregat, passeig de la via, carrer Major, i primera volta i així fins a 7 voltes fins a 7 voltes Oi, que sí, uh, després d'això doncs, entrega de premis i tu mateix quin en tinc que ets el president que t'has organitzat tants i tants premis digue'ns qui tindrà premi, qui no tindrà premi perquè aquí gairebé sortint de casa ja tens premi quasi no, bé per no, aquest no, no. Eh? El, estic... el més veterà, el més veia el que porti la bicicleta més antiga, el que la porti eh? més neta el que la porti més bruta, aquest ja seré jo i el que la porti, que porti i... més lluny el... el que la porti més vella té premi també, també. també té premi. encara que sigui una maqueta eh? Eh? en foto, no? Eh? Tineu... no, si hi ha foto no, eh? Foto. no, tots tindran premis eh? solament eh, apuntar-se ja tenen premi i les sorpreses, doncs, és un reconeixement eh, a la gent Gent, doncs, de que havia anat amb el senyor Quintín Vinagre, així com el Ramon Garriga, que havien tingut moltes batalles junts, de qui va néixer el memorial Ramon Garriga, doncs eh, també és un reconeixement a altra gent doncs, perquè no se sentin ofesos en aquest ah, cas. És... Molt bé. Dir que també, evidentment, a part d'això, els nens també tindran el seu apartat, eh, perquè eh, hi ha un acte programat per, mateix, eh, per la mateixa organització del memorial i un acte programat doncs, pel Consell Comarcal del Berguedà per les escoles del poble, Escola Sant Martí, Escola Alfred Mata, eh, diferents escoles del Berguedà, que se celebrarà en aquest cas el pavelló, que seran els federats, i a la plaça se celebra, eh, doncs, irà un recorregut pels nens. Aquí tenim l'Aida, la, eh, que ens explicarà una miqueta com és aquest recorregut, Aida. Com és aquest recorregut? Sí. Ja l'has ja fet? Ja han posat els cons o encara no han posat els cons? No. Veus, i diu que estava tot enllestit, eh? Ja és mentida. Eh, que sí? Sí. No, te l'han dibuixat, aquest recorregut? No. No te l'han dibuixat. I tu participaràs. Sí. Eh? I has d'anar a guanyar o no has d'anar a guanyar? No. no És córrer i tothom guanya Com tal és no, no fer-se mal S'ha sí. eh? de vigilar molt a la plaça de baix Perquè està així amb com asfaltada eh? Eh... Quants anys té l'Aida? 9 10 Que els acabo de fer eh? sí, Ara s'ha escrit i els acabo de fer sí. Bueno, i, i què? No. Què ens expliques, Aida? No, no... bueno, Al pavelló aniràs a córrer? No, no Allà no Saps d'altres nens que vénen a córrer, també? Com tu, Aida? Coneixes d'altres amics? No ho sé. No ho saps. A si correrem sola. No, en principi hi ha uns quants d'apuntats. No? Ja. Bé, bueno, cal dir que aquí eh, els nens, és sobre la marxa, no? a mesura que vagin venint, doncs es van corrent sí, i va. ja està. No s'ha d'apuntar a ningú, que és gratis. Que això és molt important, perquè avui en dia gratis hi ha molt poques coses. Eh? Això és molt important. I que, bueno, i que també tindran premi i un obsequi tindran eh? una bossa cada nen que correrà, te posarem una medalla i les donarem una, una bossa com xuxeries i coses Què passa és que els nens sempre busquen aquella d'això de jo vull sí. quedar primer sempre, i el fan els sí. grans pues, imagina'ns els petits sí. i els grans doncs, també tindrem premi oi? Sandra, un obsequi eh, molts, 50 obsequis aproximadament el, els 50 primers o tots en general sí. hi ha diverses categories, crec que són 9 no? uh -huh. els tres primers de cada categoria més altres els altres premis que deien. I volia, volia afegir digues, digues. que aquest any, com a novetat, a Ramon, el meu germà, ha fet una, una bueno, un projecte, així es va demanar tota amicce, bueno, amic o coneguts, artistes, fotògrafs, dissenyadors, el que fossin, que, que fessin en el cartell d'aquest any, va que és una roda, no? Uh -huh. Bicicleta i a tindreia ja, com una la cara seria del meu pare, pues doncs, llavors va demanar a aquests altres artistes que fessin, que fessin el que volguessin eh, i fessin un cartell diferent. Llavors hi ha una pàgina web que és memorialramontgarriga.com uh -huh. que allà podeu veure totes les... Totes els il·lustradors que han fet, correcte, sí, les seves... I i, xulà, sí, que estan molt molt xules, també hi ha un, hi ha un Facebook, eh, per si la gent Exacte. es vol apuntar també, en, bueno, que és on, on realment deu més útil les 18 persones. Això mateix, doncs, sí. sí. L'adreça és facebook.com és? Ramon Garriga, crec. Ah, Sí, no sí. No M'ha sí, Ramon Garriga el Facebook ja ho troba. Sí, sí. sí. exacte. El, oblidat... el que busca això és que ja ho sap. Avui en dia ja si no... no és tres bròboles ni res d'aquestes coses, eh? El fos la nòmia. Ja està. El Marell em deia hi, hi haurà dos premis importants, que seran dos pernils per al... Això és molt important. Hi haurà un esprint a cada volta, val? O sigui, una, sí. un power un, un stage, una bonificació. El primer s'emportarà tres punts, al segon dos punts i l'últim un punt. I a partir d'aquí hi ha en sumant, i el que faci més punts, tant a la categoria masculina com a la categoria femenina, s'emportarà un pernil, un pernil de cabú, Calai. o un pernil d'aquests, l'os. a partir d'aquí <ríe> 7 quilos oh carai, val la pena eh? val Va la pena esprintar val no? Va la pena estallar i esprintar si sí que és gruixut l'os no vaig triar jo eh? ah. Ah. i les categories són doncs, juvenil que és de 16 a 17 anys sub-23 de 18 a 23 el sènior dels 24 als 29 el màster 30 dels 30 als 39 el màster 40 del 40 al 49 els veterans de més de 50 les fèmines de 16 a 23 les fèmines grans més de 24 el premi serà el més veteranal que vingui més lluny com us he dit i doncs el que tingui la vista més antiga també No es vol deixar ningú fora pel que veig, però escolta Quintín, no es vol deixar ningú fora, però no. aquestes curses no són més destinades pel que sembla ser eh, més destinades a corredors ja eh, més, professionals. més professionals que no, per exemple, qui vol anar a passejar. No, és que haveran de totes les classes. Hi venen uns, uns corredors que són amateurs. Ja van córrer l'any passat i vendran algun. Vull dir que són totes les categories, de totes. Mm -hmm. Això eh, està fet més també de cara al poble, que hi ha gent de canalla que l'agrada, i l'agrada diguem que és tot en general. Bueno, Millor dit, ja posem aquests premis que pueden, eh, corren tot i puguin estar tota la, la classe de gent. Molt però bé però no és una festa, és una, Això festa però, però, és una festa de cara al poble però correran tots de cop? tots de cop sí, sí. Manel, podríem dir aproximadament la velocitat mitjana que es pot es podria anar aproximadament? Home, de dir-ho no, no ho podem dir, però de fet no hi ha, gaire, no hi ha gaires pujades, només tenim una mica del nou vial aquell de la carretera de Caceres mm -hmm. i després el que és la pujada de la carretera de la Guàrdia però la prova és bastant planera eh? o sigui, Sí, no? o la pujada o sigui, de Calcases Jo calculo que els primers els primers són uns 40 quilòmetres podrem fer en una hora 20 minuts, una hora 25 i els últims seran dues hores dues hores i altres. Déu-n'hi-do eh? Déu-n'hi-do. Els últims, Déu quan, quan haguem passat els primers, quan haguem passat primer, ja se poden començar a, a retirar que no, no té falta eh? i doncs per acabar dic que després, festa, eh? festa, festa xocolatada, botifarrada és vora... hi haurà, hi haurà, em sembla que hi haurà coca, hi haurà plumqueig per... doncs per el dinar, el dinar, i... perquè això ja serà quarts d'una, per tant és el dinar sí, sí. <laughs> <laughs> el mor els morsans se'ls hi donarà però el dinar sí que se'ls hi donarà molt bé, alguna cosa eh? més que podríem afegir Sandra, Quintín, Manel tot vostre mentre marxa el director... Vol dir, afegir, bueno, més? Sandra, vol dir afegir alguna cosa més? Sandra, sí. vol afegir alguna cosa més? Vol afegir alguna cosa més? Doncs res, espero que vingui molta gent i sabem de l'afició de la bicicleta i aquí aquest poble, i, però sobretot és això, no és tant per córrer i guanyar, que sí, però sobretot per, per passar-ho bé, per recordar al meu pare i tota la gent que ens ha deixat que, que, que li agrada la bicicleta o que li ha agradat o que o que és de porreig, és igual, és, per, és, un, és una festa pel poble. Molt bé. Quintín, alguna cosa més? Sí. Donar les gràcies a tota la gent que han col·laborat, que nos ajuden i, i que puguem fer una festa molt maca i gràcies a tothom, tant els que l'ajuda i els que vinguin a mirar. Moltes gràcies a tothom. Molt bé, Quintín. Molt bé, doncs, què dic? Manel, alguna més? Sí, l'únic, com ha dit el Quintín, donar les gràcies als col·laboradors, perquè gràcies... són molts, eh? Que en són més. Sí, n'hi ha molts, i també recordar que tots els col·laboradors que vinguin a participar en aquesta cursa tindran una bossa en diferents, amb diferents eh, obsequis. obsequis sí, sí. Molt bé, doncs moltes gràcies per haver i explicar-nos de cinc cèntims més eh, trobar-nos més propers en aquesta cursa ciclista que es farà demà a partir de les 8 del matí el qui vulgui apuntar-se i el qui no vulgui agafar lloc també per veure la, la, la cursa d'un bon... De, de ben a prop, eh? eh moltes gràcies. Moltes gràcies. Yes, Albert, va, va, anem, a -la. La secció. Va, vinga. anem a acabar la secció, vinga. Posa-la, ara. Bueno, ara canviem de secció. Eh? Ens, ens queden dos minuts de programa. Passem de les dues rodes a les dues rodes en motor, vinga, va. Va, som-hi. Som Comencem amb motociclisme, recordem que cada setmana tercera prova del campionat del món de motociclisme, eh? el gran premi d'Espanya al circuit de Jerez. I eh, les tres categories doncs, arriben moltíssim apretades, Moto2, Moto3 i MotoGP, però jo mot, Moto3 i MotoGP és moltíssim, un punt. Sí, sí. Eh, un punt. Bàsicament, sí, dos, tre, do, tres curses portem, Sí, i bueno, eh? els dos primers sempre empatats en punt. I bueno, dic que en aquests entrenaments lliures, el, el Moto GP el primer ha estat cl cl cl Clau, Aquest matí, sessió sí. matinal d'entrenaments de, lliures. El segon Pedrosi i el tercer Lorenzo, el Moto 2, primer el Tito Rabat que està fent molt bon, molt bons testos, el segon Lespergo i el tercer el Terol i moto tres, primer, Rins, el Moto 3, primer l'Alec Rins, Alvinyals, som recordar que el Rins i Alvinyals i el Rins i el Salon van empatats de punts al mundial, amb 41 punts, amb eh? 41 punts eh? i el segon tercer el Vinyales amb 40. Molt bé. A què més dia cada Estaran configurades les grelles de les tres categories, demà hi haurà les curses, atenció, moto 3 a les 11, moto 2 a les 12 i 20 i la categoria reina, moto a les dues, totes es podran veure doncs, per Tele5 i per, per Energy, i eh, dic que eh, s'ha deixat el Josep ahí, domini de Lorenzo, eh, sí. amb, amb el moto GP, seguit de Pedrosi i Cratchlow, un Marquez, eh, va quedar cinquè, i costa eh, trobar el ritme, el màrquets, Mar sí, aquest... però que Estradal, estradal, temps, estradal, estradal, estradal, no no, Estradal, no, no, és que Estradal això. segur, sí. l'ha posat l'últim <laughs> dia fa una gran posta punt, sí. eh? Uh, en moto 2 el més ràpid va ser Esteve Rabat, seguit d'Escot Redding o Paul Espargaró, i que per sort està totalment recuperat sí. eh, i pot córrer tranquil·lament. I en moto 3 doncs, va ser Fulger davant de Rins i Vinyales. Deixeu-me dir que ha baixat una miqueta el nivell de, de, de Telecinco. Sí, bueno. Per mi. Uh... Uh, ha baixat una miqueta el nivell. L'any passat estava més, més emocionant. Sí. Llavors, en ral·li, ara acaba de... de... Ara, però el Josep l'està engegant, eh? L'està engegant. No, no el trobo, eh? Ara t'ha la porta i l'està ah. Abans que digui res, eh, Josep, deixa'm dir doncs, que és, eh, se celebra a Villarcarloz Paz a la cinquena prova del Mundial de Rallis. És el Ralli d'Argentina, es disputa sobre terra i és famós igual que Portugal dels doncs pels aficionats que juguen a tocar el cotxe en ple tram. Eh, aviam qui és l'últim que toca el cotxe, és bastant espectacular. Abans es feia molt, ara eh, les organitzacions són més, són més severes. Demà esperem que no toquen els ciclistes. Ara, ara. <laughs> són més severes les, les, les organitzacions. Eh, en el tarany esportiu, només dic que queden ja quatre trams per acabar el ratll. Ara eh, va començar dimecres, dijous i divendres, eh, amb etapa de qualificació que va guanyar Jari Mati i l'Atbala i que va escollir l'ordre de sortida. Uh, va escollir sortir enrere perquè el fet de sortir primer has de netejar molt la carretera i es va trobar que va ploure i el fet de sortir enrere perjudica, per tant ha sortit una miqueta perjudicat, dir que ha repergut Sebastián Loeb a la vegada és campió del món i que està, ho, ho està abordant però que està sí. tenint una batalla interessantíssima amb Sebastià Nogé que el primer dia Nogé va acabar líder sí, però llavors... amb un coast to coast amb Sebastián Webb el segon dia també Nogé va acabar líder amb 5 trams un de 40 quilòmetres s'està posant molt de moda fer trams llargs al Mundial de Rallys i cada vegada menys per però llavors Nogé uh, va, va, va pinxar roda uh -huh. va, això va ser l'etapa d'ahir eh? sí la I segona és... etapa va acabar líder, eh? Amb I... 16 segons, amb una lluita bona amb Sebastián López. I s'ha colgat a 39,8 segons. Tercer és el Novi Cof a 2 minuts 43 i desè el Sordo amb 13 minuts i 4 segons. Dic que Dani Sordo és la segona vegada que té problemes, eh, és el tercer ratll consecutiu i dos vegades que ha volcat el cotxe en una setmana, la setmana passada en una exhibició argentina i aquesta setmana eh, el va volcar en ple ratll. I segons sembla amb una nota del seu copilot, Carlos del Barrio, que diu la comió. O sigui, se'm va menjar la curva i es, es va equivocar. Va cantar una esquerra més d'una dreta, crec. I clar... Passa ja. que passa, quan es va a fundir i te'n fies del copilot, passa bueno. el que passa. Avui queden 4 trams, sí, eh? I comença... Començarà a les 2.08 minuts. A les 9, hora local allà, 5 hores hora catalana. Aquí. Uh -huh. Bueno, dic que són 3 tants, més una power stage de 16 quilòmetres. I que Sebastián Lot va guanyar, ahir va quedar segon, perdoneu, ahir anava segon, però que Eugé, com diu el Josep, va tirar llarg, això suposo que és eh, el, el el, la lluita entre tots dos. Perquè encara que un líder del mundial, recordem, Eugé, és la lluita entre tots dos, i esclar, eh, l'Opi és molt guai, eh? Ha estat dos ratllis sense venir, eh, ha reperegut, li ha costat el ritme, l'ha trobat, i... Noi, torna a anar davant. <ríe> és aixins de clar. Sí, problema és per l'Irbonen i per l'Apbala, no, també? Sí, Moltíssims. Sí, germà, l'Irbonen i ens sembla que Novikov també va tenir un problema, que va tercer. Sí, sí. Doncs, eh, bon. això, això està a dir, queden quatre trams, que es discuten avui, i, Llavors, i finiquito. el ral·li d'Igolada... Uh, ah, sí, els sí. resultats, eh? Sí, l'actualitzat ara i el membrà del passat de tercera posició ja ha pujat els sellors i primer continua anant al gaix. S'han disputat següent, quants trams? Uh, queden trams? Queden quatre trams. Per tant, s'han disputat cinc no, perquè eren se, nou. No, s'han disputat quatre. Ah, i queden cinc. Sí, i llavors uh -huh. el pròxim serà a la 1.56, o sigui que... Rany s'està corrent ja? Sí, uh, és el que s'està acabant ara. Uh -huh. I llavors vindrà uh, a les dues i 13 minuts, serà el següent. Molt bé, doncs Què queda dit. Mol bé són les dues i cinchora hi ha ja de plegar perquè hi ja antari. Ja hauriem de passem cinc minuts de l'hora que els hi traiem els informatius. Nosaltres ja veiemu si la, la setmana sí, passada l'últim programa vam fer um, un gran torneig de futbol aquí al municipal, Gran toig de setmana, un gran torneig. Aquesta setmana fem una gran cursa ciclista, demà en concret, uh, aquí a Porreig, Ja ho diguem que volia, la setmana passada volia dir una cosa que la meva àvia la van operar Digues. volia, volia dedicar-li el programa de la setmana passada però se'n va oblidar i... dic I li dic amb aquest oh, oh, més ens està sentint doncs molt bé Jaume, clar sí. que sí no escapa, que, recuperi. Eh, que recuperi la iaia del Jaume eh? Eh, nosaltres tornarem a ser si Déu vol aquí dissabte vinent a partir de dos quarts d'una de, <ríe> de dos quarts d'una sí. molts petonets Déu!